Track 8 Telefongespräch mit Professor Weiler, Institut für Kommunikationswissenschaften. Guten Morgen, Herr Professor Weiler. Hier spricht Rita Daun. Ich wollte gern, möglichst noch für diese oder für Anfang nächste Woche, einen Termin mit Ihnen vereinbaren um den Entwurf meines Referats zu besprechen, den ich Ihnen vor drei Wochen per Mail geschickt habe. Hm. Das wird schwierig, sogar sehr schwierig. Den nächsten Termin kann ich Ihnen erst am Donnerstag in vier Wochen geben. Erst in vier Wochen? In vier Wochen muss ich doch schon das Referat halten. Und wenn Sie grundsätzliche Einwände haben sollten, könnte ich ja nichts mehr ändern. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Wie Sie wissen sollten, bin ich nächste Woche auf dem Kongress in Wien und diese Woche muss ich noch zur Vorbereitung nach München. Haben Sie eigentlich nicht auf die Homepage geschaut? Da steht doch klar und deutlich, dass die Sprechstunde diese und nächste Woche ausfällt. Ja, natürlich habe ich das gelesen, aber trotzdem. Was heißt hier trotzdem? Also ich sehe wirklich keine Lösung. Der nächstmögliche Termin ist Dienstag, der 15. In der Woche davor sind schon alle Termine vergeben. Die einzige Chance wäre, dass noch jemand absagt. Vielleicht hätten Sie sich einfach früher darum kümmern sollen. Ja, vielleicht. Aber ich dachte, vier Wochen vorher ist Zeit genug. Das war bisher immer so. Ich konnte ja nicht wissen, dass die Sprechstunde zwei Wochen hintereinander ausfällt. Außerdem steht doch auf der Website, dass man auch Termine außerhalb der regulären Sprechstunde vereinbaren kann. <lacht> Aber wohl nicht, wenn ich gar nicht im Hause bin. Bitte, Könnten Sie mir nicht doch noch einen Termin ermöglichen? Die Uhrzeit wäre egal, morgens, mittags, abends. Hauptsache, wir können kurz über das Referat sprechen. An dem Referat hängen doch Punkte. Sie sind ganz schön hartnäckig, aber na gut. Morgen direkt um 8 Uhr. Seien Sie aber bitte pünktlich. Ich muss spätestens um 9 Uhr zum Zug. Ich werde auf jeden Fall pünktlich sein. Und vielen, vielen Dank, dass Sie es möglich machen. Ja, ja, ist schon gut. Also bis morgen dann. Ja, bis morgen. Auf Wiedersehen und danke nochmal.